Ce să fac? Cum să las eu o fetele astea naive să fie jefuite? Nu rămâne decât o oh cale. Să iau banii de la ei și se i ascund undeva. Și când o facem departe, o să-i Mary Jane în grăbaș în care se i arăt cum pe furii, și în camera lor, pe unde pot să puneți cu banii. Până A, aici, după de <zza> Nu, Cred că ar fi să ne să ne luăm tot asta și să o pornim pe ruc ce avem. Ce nu Uita ce ușor am pus mâna pe ăștia! Ce faci? Eriși cum? Eriși? Da. Se lui ia cum? v-o dandana ascultă! nu mi de... Da de partea noastră cu toți asta. Eu cred că le-am ascuns bani unde trebuia. De ce? Lapul ăla vor umbla să bravo, deci, ce a... venit de la cap. Ei. Ia să ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia nu să la Unde? a de paie. Bun, sub, sub de pui. Bravo, așa da, e, așa -a -a bine. Da. e bine. Eee, gata! Acolo masă. la masă! Ne-au pregătit a zilea bunătăți <fie> ne că mi o de... nici nu o să ajunge să vă bine în sufragerie, că eu i și la... Aici, de fără, în rindinul de faul. Așa, uite-i, gata, am dat de Poate dar unde să-i ascundă, poate undeva pe afară, fiindcă or să scotetească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. O să nu mă vadă cineva, trebuie să trec prin camera unde se află mortul, da, da, da, așa. Ușa, aia cred că da, afară, nu, nu, merge, cu ea. Dacă mă cineva cu banii la mine, zice că i-am furat de ce mă fac? Ei, zic, pun banii acolo. Tot erau aibiri, repede, ha! Oh, de Bine că m-am văzut în mea, la loc, sigur. Da, nu m-a zărit nimeni, da, dar dacă or să găsească banii mâine când or să înșurubeze șurubeze capacul sicriului? Ha? Sau dacă eu o găsi altcineva între timp și eu o de unde să știu eu dacă în cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane? Dacă o să desgrofe sicriul și nu o să găsească nimic la ha? Să-și că de mine... Oooo... Ce-s-o... mă Da... Tak... Tak... Da, ce Păciul fi strigat astea! Ia! Ia să cobor omol! Pramatilă! Au scos negri la vânzare! Bineînțeles! Bineînțeles, fetelor! O să vă leu cu noi, n-am Nu Hei, băi, să stau prea mult aici! Așteaptă Ionoria și mie din Anglia mm -hmm. de, de pe ZV, e. cum o face pe Sfântul Așa că trebuie să ne grăbim să le chităm moștenirea mm -hmm. da, am vândut negri mm -hmm. Nu mi-aș fi închipit niciodată că negri ar putea fi despărțiți e, Sau vânduți afara orașului da. da, da, vânzarea asta nu face doi bani Într-o săptămână, două, negri au să se întoarcă acasă Să mai ia dacă adevărul nu de 10 ori mai bun în cazul ăsta decât orice minciună, trebuie să o pe Mary Jane și să-i spun totul. Cred că e în Da. Să văd cum încep. Dudu, Mary Jane. Da? Știi cumva un loc unde poți sta până diseara? Eu? Da, da, la domnul Lothrop. Că de ce mă întrebe asta? Hai să vezi mai porn. Ia spune, Ce dacă am să-ți dovedesc că negre au să fie iar împreună, da. aici în casa asta, da. în cel mai scurt timp, hai să te duci să stai până de seara la domnul Lafro. Oh, da aș și un an! Bine, nu-ți cer decât cuvântul de onoare. Da, la voie să închid ușa cu da. zăvărul. Ce s-a întâmplat? Acum am să-ți dezvălui adevărul și trebuie să ai curaj. Da. Unchi, ăștia-i nu sunt deloc unchi, ci niște potlogari, niște borfași de rând. De unde știu eu, eu, eu? Cum se poate asta? asta? Am să-ți spun cum a început. Mergeam cu cei doi pe o plută. Moțineam noi așa pe lângă mal, ne întâlnim cu un băiețandru încărcat de bagaj. Ăsta numai ce zice? Na, ia că pe domnul Ulx. Era cât pe ce să pice la țară. Asta a fost. Ticălușii! Da. Cum au scenat murdăria asta, da cred. Spune-mi spune ce să fac și o să urmez în tocmai sfaturile de ce? Pot Uite ce, potlăgarii să-mi dați dracul și vrând nevrând trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei. Mai bine să n-afli de ce. Eu nu pot porni cu pluta pe lumină, înțelegi? E un secret la mijloc. Bine, hak. la revedere. La Am să fac în tocmai cum ai spus. Așa. Și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uit. Săracul Peter Wills. dar fi știut el ce lasă în urmă. Da, da, da. da ce s-a întâmplat? Ceilalți au rămas. Uitați auzit? a venit concurență. Ce? Au mai sosit doi, tot din Anglia, zic că sunt frații lui Peter Wills. A, <gătări> Pietul de el are acum două rânduri de morștenitori. și acum unde-i duc? Păi, nu vezi. Să-i pună față în față, e și doctorul, ei și avocatul, Ce mai? anchetă, în toată regula. Doctorul se bucură și că el a spus de la început că perechea din sunt niște șarlatani. Ce spui să mergem și noi? Hai să mergem, să mergem. e momentul să șterg, scap de toți și de toate. Jim, Ci, ac, de drumul plutit! Așa, am scapat de ăia! Cât e oprit? Oclai, mănâncă! Hai! Hai! Hai! Hai! Suntem irași! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Să vă Hai! Hai! Hai! să Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Dragul meu, Hai! se vede că n-avem pe lume. Vine spre noi o parcă în care sunt Aaaa... <sus> ei, ei, băi, omnici, bă, se noi, ei, de Ai... Să ne gândim parcă e se Nu, Maria, ta, nu! <sus> nu, nu mă strânge, aule, mă doare! Atunci, ire, de ce mai degălță! da, Maria. Ta. Când toată lumea s-a repezit spre e. voi e. și apoi s-au dus să dezgloape sicriul și au e. găsit banii, e. Păi, omul care mă ținea de mână mi-a dat drumul și -o obtindu ștergi-o acum, alt minter, să știi că au să te spânzure și fi? să înțelege că am șters nu? Să știți că mi se rupea inima de durere și mie și Când v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie, să știți, da? Și când te gândești că noi credeam că e grea fără cu bani. E? Ce, crezi că nu știu cine a spus banii în sicuiul ăla? Da, le știu că știi, doar tu ai ascuns! Minț! Tu ii ascuns! Vai, duce! Duce! Să-mi sară ochii, dacă Dacă mă să dăgăduiesc și câte nec, haide! Hai, hai, hai, hai, care la culcare, că-i vede pina ta, care ne-mi da Să lasă jefuiască tâi fără, răbuțe Și atunci, nu mai văd pe rege Unde-o fi șters a zis că se duce până în târg Da, a dispărut cam de mult Jim, eu am impresia că ăștia pregătesc ceva Toți șrotezi mereu între ei și se uită la noi să nu-i auzim Și mie mi se pare că uneltezi, dar nu știu ce că vine ducere. Da. Uh, da. Hai să mergem în trz, să-l căutăm pe rege Nu știu de ce, întârzie e cam mult. Mai să mergem, mergem altăca. Adică așa ne-a fost vorba, te-ai înfundat în crâjma asta dacă era vorba să împărțim egal banii, nu? Ce bă, ce faci bă? Ce faci? Nu te trebuie că pui la Nu ești bău de... și un Nu ești tu și un potlogar! Acu' e, pot ploga, e pot momentul de... s-o ștergăm De data asta, de data asta, cât că am scăpat de ei! Hei, nu tai la locul lui! Hey, Jim! Jim, dă-i drumul, Jim! Jim! Jim, da-l Dă-i drumul, Jim! Oh, oh, oh! Jim! Jim, Jim! Jim! Jim, dești! Jim! Jim, nu e nicăieri. Jim nu mai este. Nu se poate. T Trebuie să mă duc chiar pe mal. te a cu ceva! Hei! Hei, che treabă! Dai-mi voie cumva un negru! Au pus mâna pe ele, un negru fuga. Îl <gătă -i> <Il> căutai? <gătă -i> Fugise de undeva din sud. Dar cine l-a turnat? Un babală care nu-i de pe aici. A vândut pe 40 de dolari dreptul la recompensă, că era grăbit. Ia, Mai noi l tabac. N-am, băie. Rău. rău, rău, rău. A plecat? s-a dus de răp. L-au vândut pe gin pe 40 de dolari murdari. O să întindu-l să fie rog pe viață și cum mai spunea mereu, Jim Puișorului. Așa cum mă răsfăța. Trebuie să-l găsesc acolo, A acolo, la ferma lui Ferps. Aici au zis că e ferma lui Ferps. Să intru în curte. Văd de pe urmă ce-i de făcut. <sus> Tu ești. De așa? Da, doamnă. Credeam că se mai mult cu Maică, ta Cum? Mânca la mama dragul de el. Hum? Ei bine, ai venit. Dar de ce ai întârziat, domnul? S-a împotmolit cumva vaporul? Hum? Da, doamnă, să. E... Zim, tu se Nu și mă știu? mai domne atât. Uite, uite, se vine și sala. dosarul. Ia, minun, să vezi cine a venit. Cine, e băiat? Cine crezi că e? Hmm. Nu l-ai văzut de când era în eu? N-am idee, cine e? Nepotul nostru, Tom Sauer Tom, te așteptăm de două zile Unde hmm. e bagajul? Unchiule nu l-am lăsat în târg Mă duc să-mi iau calabală cu și mă întorc Să merg cu tine, Tom Nu, nu-i nevoie, unchiule silas! Mă întorc imediat <fie> Trebuie să pe drum. Să-l pun în gardă! Mamă, mamă, ce noroc pe mine! Auzi, să trec de Tom Sawyer! Ia-te uite! Dom E asta! Tom! Tom! Oprește-te! Tom, eu că nu am făcut niciun rău niciodată! De ce știi De ce te-ai pe luna cealaltă și nu-mi dai pace? Nu m Deloc, nu te nu Pe onoarea ta că nu ești trigon? <gri> Pe M-am prefăcut că sunt mort, ca să-i duc de nas! <gri> Înțelegi? Povestește-mi tot cum am fost! <gri> cum ai ajuns aici prin ce aventuri grozave ai trecut? Hai, hai orică-te-n cărută și-l tăi <gri> Așa! <gri> <gri> M-am ajuns aici, la ferma uncării tău, Silas Da, e, e vorba de un negru Cine? Vreau să-l scot din robie De Jim, știi care? Negru domnișorul Watson a, L-au -a, da? vândut ticăloșii aia doi O să te ajut să Ajuți? da. Iar mă, tu și Selly și spunem că eu sunt Sid Sauer Ok? Ok, Tom! Trebuie să mă obișnuiesc că tu ești om. Da. De asta o să spun tot timpul Tom. Ai văzut cum i-a <laughs> Da. Ce să a mai bucurat, mătușa Selic a venit și Sid. Ai dreptate. Sid. <laughs> <de seed. laughs> <laughs> știi? Da. Cred că știi unde este ascuns Gil. Da? Unde? În coliba aia de lângă Ce? Uh -huh. Când eram la masă, n-ai băgat de seamă că un negru ducea acolo de mâncare? Ba, da, am văzut. Hmm? Pentru cine crezi că era mâncarea? Eu? fi fost pentru v Câine care să mănânce și de pepene, <gânghi> Auzi, de -a, de -a. când a intrat acolo, negru a deschis lacătul Pe, de -a. și după ce a ieșit, l-am cu ea la loc. Aha! Uh. Pepene va să zică om, da. lacăt da. va să zică prizonier. Ce da, da, da. mm. cap mai măi, băiețe? Păi, huh? acum trebuie să facem planul evadorii lui Jim. Hei, ce da. părere ai? U uite ce m-am gândit da. eu. În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpelezi cheia din buzunarul umplului Sfailas, îl descui pe Jim și îl duc cupluta la vale. Ha, ce zici? E simplu ca bună ziua. Păi da. Ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primești din cali? Cum adică? Uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și Gard este un șopron de scânduri. L-ai văzut, da? Da! Așa. În șopron putem intra oricând. Da. Săpăm un tunel între șopron și colibă, care să dea drept supatul lui Jim. De ce Apoi, în noapte, vă dori... Jim iese un tunelă. Între timp, între timp ne împrietenim cu toți câinii ca să nu ne latre. Uh -huh. E bine? Păi e, e minunat, tu! Ai, Sid! Mă a, cheamă a -a -a -a -a. Sid! la lovituri de târnăcops, de putere! Bine! Dar și o să știi! Dacă mă gândesc că poate terminăm de data asta, parcă prin pudere, Așa! Auzi? Cred că în noaptea asta intrăm în coliba lui din tunel. Marș, marș! Ce și gudile? S-au după noi! Marș, marș! E că nu-l se gudul. Ce-o când Jim, când aude zgomotele? Încă puțin! Ah. Tom, e gata! Hai, te bănci! Intrăm în colibare, Jim! Hai, hai! Hai! Măi, ce? Tim, Tim! Ce? Suntem aici de niciun motiv. Da? A venit să te sancționăm. Ce? Marș, marș! Maș! Maș! da, da Uite, l și pe domnul Da, da, am să fac un tunel până sub patul tău Da, în scurt timp poți vadă. ești salvat Ascultă, dacă ne vezi prin curte, poate că nu ne cunoști Și dacă auzi zângăni de cazmale, să știi că noi suntem, noi Auzim, după ce evadezi, trebuie să lași aici o inscripție și un blazon Domnul Tom, dar eu n-am niciun blazon Am... Am doar bluza asta Uitom, veche. Nu, Tom, are dreptate, fiică e... E tu. O, și tu, parcă eu nu știu. Dar pe ce te prinzi că o să aibă un blazor înainte de a ieși de aici? Am citit eu încălz că așa trebuie să fie. Bine, domnul Tom, numai să mă văd scăpat. Eu nu vreau decât să fiu liber, dragi prieteni. Asta vrea Jim. În seara, asta e momentul să le eliberăm pe da. Totul a fost pregătit. Uh -huh. A mai rămas un singur lucru de făcut. Care? Scrisorile anonime. Ce? În An și mă Ceva cu care să dai de veste cuiva că se pune la cale ceva. Dar, Dar ce rost are să le dăm de veste că se pune ceva la cale? Ei, de ce? E mai misterios, mai interesant. Mm. Tot așa s-a întâmplat și când Ludovica, 16-lea, a vrut să o din palatul lui, da? da? Bine, tu? Atunci de drum. Oi, de ce ziceam? Da. El trec nu pe ușa din față o scrisoare, așa, chiar de copil. Pozea. se pune ceva la cale. Astă seara o bandă din teritoriul indian va sosi aici să vi-l răpească pe negru fugar. E bine. Semnalul atacului, un behăit de oaie. Tamal la mie nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru. Un prieten necunoscut. Dinerețe. Da. fiți pe ce pace? facem acum? Nu, nu, nu vă speriați. Suntem aici 15 oameni înarmați. Eu, eu, eu, eu zic să nu așteptăm până la 11. Nu e mai bine să stăm pe loc până s-o auzi behaitu? Dacă eu o băcăleă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu cred. Da. Dar parcă tot ar fi bine să ne împrăștiem prin curte. Așa e. Unii soiesc pe colibă și restul stăm la pândă în jurul. Jim, Jimnie, Jim, gata, ești Gata, Jim! Dar prin curte e mare vânzoleală. Intra da, în tunel, asa, intră în tunel. drengi, asa, asa. Hai, Nu! pe ormul om tip dispregad da. da. și de acolo spre mal. bine. Hai, hai, că hai, e pregătită! Bine, Hai, Ah, hai! Hai, hai! Hai, Hai, hai! Hai, Ești se ntreag uite Au luat-o spre lui! Dar la Si liber și pun pe isoare că n-ai să mai fii niciodată sclap. strajnică vei, sclap a fost hag, Strașnic gândit <gri> și strajnic <gri> făcut. Găzav sunt de fericit, mai ales că am și un glonte în pulpa. Hai de mine, Tom. ești rănit? Tom! Rana sângerează rau rău de tot Lasă, lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine Puneți mâna pe Lopes și dați-i drumul Altfel se duce de rupă minunăția asta de evadare Haideți Ia spune, Jim, tu ce crezi? Jim nu se mișcă de aici fără doctor Trebuie oh. salvat de un doctor Așa du te hac. Da Du-te și vină cu un doctor Așa da. Da.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 Silas, iar cine vine? Doctora William. E doctora cusit cu așezat pe o targă. Și negrul acela fugare în urma lor, vai de mine, Sid de rănit. Doamnă, doamnă, băiatul acesta avea un gronte în pulpă. L-am operat pe plută. M-a ajutat negru asta. Mi-am închipuit eu că e un negru fugar, de ce era să facă. N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el. duceți ce în pe negru ăsta? Da, da, închideți-l bine. Hai, sunt acasă. Da. I i-ai tu și Eu nu... Ce să a mi povestea scăsit? Păi uh, cum s-a petrecut toată povestea. Care poveste? Păi cum l-am slobozit noi pe Jim. Ce tot îndrugă băiatul ăsta și-a pierdut mințile? Ei știu eu ce spun. Eu și Tom l-am slobozit pe Jim și încă fain de tot. Am muncit... Nu țin și să facem tunelul și ceren și să facem tunelul și ceren altă, să facem tunelul și ceren să facem tunelul și ceren N-ai idee ce grozav ne-am distrat. Va da <gătă> să zic că voi, învelitaților, ați scornit toată da da, au asta! aurică. Da, Lasă-te, mai prind eu cu negru la fugar. Acum e închis bine și păzit! Nu, nu, Nu au niciun drept să-l închidă. Jim nu-i scram. E la fel de slopot ca orice captură de pe fața pământului. Ia iară iurează băiatul. Nu, nu de deloc. Duce, tușe, Selin, noi îl cunoaștem pe gim de când ne-am născut. Așa e! Bătrâna domnișoară, a murit acum două luni și era rușine că se gândise să-l vândă. A, Da, a spus-o, a spus-o chiar și ea și a scris în testament că îl slobozește. Da. Atunci de ce n-ai mai mai voiai să-l slobozești dacă era sloboz? Auzi întrebare, păi... Era tornic de fapte mari străluțite și aș fi trecut prin foc și sabie ca să-l casă. uite-o, mă dușa Poli! Și oh, Poli! Poli, mai câte întâmplări într-o singură zi! De unde a apărut așa deodată? Bine ai venit, Poli! Bine Am venit. sosit acum cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? A, e clar, dacă băieții se duceau mereu la poștă, e limpe de acum de ce n-au ajuns nici scrisori? Nu mai întoarce capul, Tom, să fiu în locul tău, mi-ar fi rușine <cute> nu-i Tom, ci Sid, Tom e... Da, unde Tom? Eu, eu, eu. Vrei să zici unde Hack Hacfin, de bună seamă? Hai, hai, Hacfin, ia ieși de sub la. ăla oh. Da. Oh. <cute> e... Așa e, ai avut dreptate să... Hack. Huck, fi... hmm. Am înțeles că sunt împreună după ce i-am primit scrisoarea ta în care spuneai că Tom și Sida au sosit cu bine. Si și, și cu negrul ăsta fugar cum e? Înainte de moarte, domnișoara Watson l-a eliberat. Ați văzut, văzut, azi, să dat Hai văzut ma Nu sa sa sa sa sa sa sa Oblibe, Jim e fericit. Jim ar vrea ca toți negrii să fie liberi. Asculte, Tom. Ia spune dacă nu apărea povestea asta cu glontele tău, tu ce plan aveai în continuare? Păi, îl, îl duceam pe Jim acasă cu pluta, așa? apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui pentru ca toți negrii să iasă în întâmpinare și să-l ducă în orășel cu torțe și cu lăuta. pe da, Jim ar fi fost un erou. Iar noi la fel așa. Ce ți-am spus eu, Hag? Ce ți-am spus eu acolo pe insula Jackson Ți-am spus că Jim are să fie bogat Și uite că se adeverește Sunt bogat pentru că sunt liber Ne cheamă da. Ne cheamă, da. trebuie are să ne facem bagaje Plecăm acasă Ai auzit ce a spus tu Poli despre tine, Hac! Da, Tom, vrea să mă înfieze vom fi fraze adevăratele noi doi. Și cu Jim 3. <laughs>